Na moja kwa moja hii unendeku sikia ni idha ya kiswahili ya radio isa nganilo ikikutangazia kutoka hapa jijini bujumbula. Karibuni kufuata tarifa ya habari katika ruha ya kiswahili kwanza kabisa muhutasari wa habari zenyewe. Waziri wa washiria asema kuwa utayarishaji wa orodha dha wa fungo ataka wa, wa huru kwa musamaha wa raisi umombioni kumalizika na maji ya ziwa tanganyika ya zidi kingo zaki na kushambulia baadhi ya makazi jijini bujumbula. Serikali ya Burundi ya tahadharisha wafanya biyashala wanao pandisha beyi kiolela ya bidha, kisa uvumi unao na virusi vya corona. Kuna haya bila shaka na mengini mpenzi musikilizaji, mitambo inaungozuwa na Francois Akimana, kinalangu lo mwade niwevuze ni kisema karibu ni Habari Kamili, zoezi la kufanya orodha dha wa wafungwa wanaolengwa na msamaha wa rais Limombioni kumalizika. Hayo nawekwa wazi na waziri wa shiria ambapo anaeleza kuwa walianza kuachia uhuru akina mama na watoto ambao hawajatimiza miaka ya kufungwa jela. Emilio Lantine Kayana anatuliza nyoyo walio na wasuasi kuhusu idadi ya watu wanaounda tume ya kufuatilia karibu uheshimishaji wa hatua hiyo kwamba idadi hiyo inatosha. Na sirikari ya Burundi inataadharisha baati ya wafanya biyashara wanao nyuma ya uvumi wa kusitisha shuhuri kufuatia virusi vya corona kwa kupandisha bei ya mbali mbalimbali Katika tangazo la alhamisi na lilo na katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa sirikari alitolea wito wizara ya biashara wizara ya sheria pamogia na wizara ya usalama kukomesha tabia hiyo prosperen haugwamie anafahimisha kuwa hakuna hatua mchavyo zilizochukuliwa na kuomba raia wa Burundi na wageni kuwa watulivu waendelee na shughuli zao tumskilize aki tafsiriwa katika lugha ya na muende tu jandoje ila koze Kuvaho amenyekaniye ko harabandu. Cyangu paripo julikana kuwa kuna watu kumbwa na mlipuko wa virusi ya corona nchini Burundi uvumi unaokata tamaa wananchi na kutia woga raia waendelea kuongezeka hasa hasa kwenye mtandao ile ya kijamii unaosema kuwa serikali ya Burundi itachukua hatua kali za dharura kuwa kiziwizi cha maisha ya raia ya Hiyo serikari ya Burundi inawataka raia na wageni waishio nchini Burundi kuendelea kutulia na kutokumbwa na uoga wanao jificha nyuma ya hali hii. Serikari inatuliza mnyoyo ya warundi kuwa hakuna hatua zingine hadi sasa zimesha chukuliwa zinazo tofautiana kuliko zirizoisha chukuliwa. Inaomba kuwa hatua zirizo chukuliwa ziheshimishwe anai hatua hizo akashauriwa na kwa dibe. Biwa aliposhindwa kushauriwa. Serikali ya kuchunguza kiukaribu Namna mna na hali halisi kuhusu ugondwa huyo na hatuwa inazo ni kwa manufaa ya inchi na wana inchi kwa sababu serikali ni kama mzazi. Serikali ya Burundi inahadarisha badi ya wafanya biashara wanaupandisha bei kutokana na uvumi huyo na badi ya raia wakarakia kununuwa vifa ya kueka nyumbani. Serikali najurisha tena kuwa kazi zinaendelea kuendeshwa vilivyo na vizuri katika inchi yote. Serikali ya Burundi natukua fursa hii na kuomba wizara tofauti, hasa hasa wizara ya biashara, wizara ya usalama na wizara ya sheria kuchangia kwa kukomesha uharifu. Gufasa, mguhasa, na mwaleski kalikuwa prosperen na haugwamie katibu ambaye pia ni musemaji wa serikali ya Burundi. Bado kuna endolea kushudiwa uhaba wa sukari katika mitaa tofauti ya kusini mwajiji la Bujumbura. la bati ya laia waleo na radio isanganilo. Wanaeza kuwa kilo moja ya sukari na uzu wakati ya pesa iruftatu na iruftatu miatano. Hao wanasema kutolewa sababu za ukosefu uo licha ya kiwanda cha kutegineza sukari susumo kutangaza kuwa kina sukari na otosha katika Harazaki la hao wanaomba kuweka vituo vinavyojulikana vya kuuzia bidhaa hiyo katika maeneo mbalimbali mbali. Harika kadhalika kaskazini mwa jiji hilo wakazi wa mitaa ya Ngagara na Kamenge wanaeleza kwamba wanamaliza kipindi cha miezi miwili wakishuhudia ukosofu wa sukari. Wanasema kuwa hata ikipatikana wanayonunua kwa bei ya 1000 kwa kilo kinyume na bei rasmi ya 2500. Wanaomba serikali kufanya kila iwezekanavyo ili sukari ipatikane kwa urahisi. Huu ni mmoja mwa waliozungumza na redio Isanganiro. E, sisi hapa kamenge sukari haipatikane kwa ulaisi Na ikipatikana inapatikana kwa bei gali sana Tuseme kwa mfano kumumadukani ukiipata Unanua franga rufu 3 kwa kilo Lakini miezi liopita tulikuwa tunapata kwa 1200 kwa kilo e, Lakini hivi tuko karibu na miezi mewiri yao mitatu Bila kupata sukari madukani Hata ukiwa mwenye duka Ukitaka kuenda kurangua sukari tusemu fuko moja o miwili, haupate pali popotu napo weza rangua sukari kusudu wende kuuza dukani. Na yule ameipata meipata dukani ya jua ameipata kwa njia gani, wala weze jua ameipata kwa bei gani, anarusha bei, kusudi ya yei labda afaidike. Sasa kwa hivyo, tungeomba serikali jaribu kuangalia kule kwenye kiwanda ya sukari uko sosumo, vile wanaweza kuongezea produksyo ya sukari, kusudi ipatikane kwa wingi, alafu na waangalie wafanya biyashara wanayo uza hiyo sukari, wauze kwa bei hile inaweza raisishia mwanainchi kupata sukari kwa bei nafuta na kwa uraisi. Huyo ni mmoja mawaleo zumuza na lady sanganilo wakikilamikia akikilam, kupanda kwa beya sukari. Pesa zaidi ya bilioni sita ndizo ziringia katika hazina ya mamlaka ya mapato OBL. Katika kama kodi ya nyumba zizo pangishwa nchini kote katika awamu ya kwanza ya mwaka rufumbili shirini. Hapo ni wakati mwaka jana walikuwa wamekusanya pesa bilioni Tano. Katika mkutano na waandishi wahabari habari Ijumaa hii, Josefu Ndaize, yeye kiongozi wa idara ya kodi za nyumba zilizo pangwa, amesema kuwa walipa kodi 1639 walifahamisha mapato yao lakini kuwa takwimu hizo ni za muda kwa sababu bado wanaendelea kupokea wengine. Bwana Ndaize ye, anasema kuridhishwa na mwitikio wa zoezi hilo. Isanganiro no Tunaendelea na tarifa yetu ya habari, maji ya ziwa tanganyika ya zidi kingo zake kwa kiwango kisicho cha kawaida katika mitaya kinindo maharibi na kibenga jijini bujumbura. Baadhi ya, ya barabara zimekatika na kukwamisha mawasiriano kwa sababu maji ya ripanda hadi kuvamia makazi ya watu. Laia wali uzumza na radio isanganilo, wanasema kuwa mvua ikiendelea kunyesha uharibifu utakuwa mkubwa. Tarifa kamili na izidori habunimana. Mwanauna kugezubu, kare, Ari ya hura liharia, alikumukau ya jeyosi, aguma za zaraduka, zaraduka Ni mtani kibenga, ambako wengi husema kibenga dirake, ambako kunaonekana nyumba zirizo jengwa kando ya ziwa Iri baadhi ya wakazi wa mari hapo wafike mapawo, inawarazimu kuvuka maji na wengine kuvami fuko ya plastiki ili wapate kuvuka wakikanyaga nani ya maji ya riojia hapo Barabara inayunganisha mutawa kinindo makhalibi ukilekea kibenga mkondo wapembe za ziwa tanganyika kupitia sagavodo bichi, la lakoste bichi. Barabara hiyo ilisha jia maji na hakuna uzekano wakuvuka. Raya tuyo wakuta hapo, wasema kwamba ni hali ya kawaida, wakisema kwamba ziwa tanganyika inaelejea katika mkondo wake. Huku wakisema kwamba hata na mita amusini zinazo takia kutengwa kabla ya kujenga. Nifinyu, pani wasema kwamba hadi leo kuna ambako maji ya ilisha vuka zaidi au takribani mita miyamoja hata na wanao kazi mtaniki benga wanihirisha kwamba maji yalipanda kiasi kichokuwa cha kawaida na hali hiyo imepelekea viboku kusogea na kufika kando ya nyumba marimbari, mahali pengine kuliko panda maji kiasi kukubwa ni kwenye wanja marufu South Beach mahali hapo, kudashohudiwa taka zinazo rushwa na ziwa tanganyika kadiri maji ya panda kama vile chupa za plastiki na vinginevyo vinavio tupwa ziwani na watu Shukrani izi dodi haboni maana ukurasa wa usalama mwili wa mtu anayejulikana kwa jina la Jambo Sukonga Bilano wa kijiji Gihanga tlafani lotovumo koani Buruli umefanywa maji malzishi jioni ya Alhamisi baada ya Kumaliza siku nne katika zahanati ya Mahwa ambayo haina mochari. Marehemu aliuliwa eneo la Mahwa tarafani ya Nsoro mkoani Gitega siku ya Jumapili kama inazothibitishwa na viongozi tawala tarafa ni Rutovu. Wanafamilia wake pamoja na katibu tarafa Rutovu wanaomba kuchukuliwa hatua walio tekeleza mawaji hayo. Polisi naeleza kuwa tayari imeanzisha uchunguzi. Watu watatu wanao shukiwa kulejea nyumbani kupitia njia za panya talafani na mkua wa buruli, kwa karantini gioni ya alahamsihi. Watu hawa wanakisiwa kuwa walikuwa nchini Tanzania madai ya lio pingwa na wahusika baadhi wakisema walikuwa talafani nyanzarake mkua ni makamba. Lakini bila kuleta bithibitisho, katibu tarafa bururi anasema kuwa zoezi linaendelea katika muendelezo wakutekeleza hatua ya kujikinga na virusi vya corona vinavyo dunia. Jan Chiza anaomba watawariwa wake kuhishimu hatua zizo chukuliwa na wizara ya afya. pamoja na kusota kidole yeyote yule anaelejia kiuficho katika tarafa hiyo ikibidi atengu katika kipindi cha siku kuminane. Na kwa kumalizia tarifa yetu ya habari, wamiliki wa vilabu na migahawa mjini Gitega wanaramikia kupanda kwa bayi ya ndo, ilio kwenye pesa ilufu moja miatano kuenda Erufusaba katika soko kula mji uhuo. Hali hiyo ilianza kushudia baada ya kuchukuliwa kwa hatua ya kuweka ndoza maji mbele ya milango ya vilabu na mige hawa. Iri kufanya usafi kama sehemu moja ya kujichinga na janga la virusi vya corona. Wamiliki hao wanaomba viongozi tawala kufuatilia kwa kalibu. Uheshimishaji wa za abitha. Tarifa ya R3 kavaa ushi inasomwa na jamalivya nengenda kumara. Wamiliki wa virabu za pombe na mikahawa ya chakura mkwani gitega wanaereza kuwa sokoni gitega Beyi ndoo ilipandishwa maradufu kutoka alfumoja miatanu kufikia elufusaba salafu za burundi Kama wanabzaereza wafanya biyashara tulio zungumuza nao hariio, ilianza kushuhudiwa bada ya mkutano urio endeshwa na viongozi tawala kwa lengo la kuamasisha wafanya biyashara Kwa nisharti waweke ndoo mbele ya, ya wanapoendeshea kazi kwa lengo la kukabiliana na viongozi tawala, Za corona. Wafanya biyashara hao wadadisi kuwa licha ya kununua ndoo hizo wananazimishwa pia kununua bomba inaunuliwa pesa alfusita na haliyo kusababisha kwa ujumula ndoo kufikisha idadi ya pesa elfu kumina tatu. Wafanya biyashara hao wanaeleza kuwa hasala nitele kutokana na ubovu wandoo hizo zisizo dumu muda mrefu ambapo inawabidi kununua zingine marakada. Wamiliki hao wavirabu za pombe pamoja na mikahawa ya chakula Kwa ujumula wanatolea wito viongozi tawala kuajibika ipasazio kwa kufuatiria kwa kalibu na muna ndo zinazo sokoni gitega. Mkuwani gitega katika maeneo kunako kusanyika watu wengi kumeweka ndoo zinazoja maji ili watu waoshe mikono kabla ya kuingia maeneo hayo. Na atuwa hiyo ilichukuriwa na idara ya afya mkuwani gitega ikishirikiana na shirika la musalaba mwekundu kwa lengo la kukabiliana na mulipuko wa virusi za corona ambapo wa asili kwa watu tatu hakika wameshalipotiwa nchini hapa Burundi. Shukrani jamalidia ngenienda ku maana na huu mpenzi msikilizaji. Ni mwisho wa ya habari katika roho ya Kiswahili kwa hili kutoka studio za Radio Isanganiro.